Enstaka flyktingar kom ännu linkande fram ur skogen och ut på fälten, där nu växande grupper av svenska ryttare och knäktar höll på att samlas. Den nedblodade Hultman hade lyckats leta sig ut på slätten till fots, tyngd av sin börda av medicamenter och ännu bärande kungens bägare av silver. På fälten red ryska kosaker och kalmuker omkring, som kom honom rätt nära, dock utan att göra något. Här fick han äntligen tag på en ny häst. Uppflugen på den lyckades han på något vis lirka sig bort från det farliga grannskapet för att till slut finna kungens grupp. Taffeltäckaren hittade sin kung bland alla människorna och med stor tjänstvillighet slängde han sig genast av hästen lyfte upp fotbandagets lösa bindor som då släpade i orenligheten torkade blodet med sin redan blodbestänkta ärm och förband såret på nytt. De läkare som avdelats för att titta till den kungliga foten var vid det här laget antingen döda eller krigsfångar. En annan som också lyckades slinka undan var den svårt sårade Johan Hjärta parentes vars häst Karl nu red på slut parentes. Hans två bröder Adam och Christian bevisade att blod är tjockare än vatten även på slagfält och red tillbaka för att leta reda på Johan. Med sig hade de en ny häst. Ryssarna hade uppenbarligen ignorerat den blödande mannen vid Gärsgården som istället kunde stappla med dem en bit. Bröderna återfann Johan, hjälpte honom upp på hästen och galopperade bort och Johan överlevde med en icke-föraktlig portion ära i bagaget. Den belöning han senare fick av kungen var inte lika stor som den potentiella räddaren av Rickard III vid Bosworth erbjöds, men var inte helt utan värde ändå. Han adlades tillsammans med sina bröder ett drygt halvår efter slaget. I Johan hjärtats sköldebrev står det bland annat, en aning lögnaktigt, att han ute i slaget vid Poltava givet ett märkvärdigt prov av en trogen och redelig undersåtare i det han då vår häst blev skjuten strax steg av sin och oss den samma gav ut i ett tillfälle där han varken kunde få någon annan eller finna någon undanflykt utan således av idel kärlek för oss dess liv fienden frimodigt till spillo gav det kan väl påpekas att Karl kommenderade hjärta av hästen. Klockan hade blivit över elva och Gyllen Krok och några andra intensifierade sina försök att samla det överblivna rytteriet. Även lagerkrona på sin nyrekvirerade bruna häst blandade sig in i försöken. Det var svårt. En spänd stämning av skräck och förvirring fyllde sinnena. Trupperna hade dessutom nästan ingen ammunition kvar- efter de många timmarnas strider De höga officerarna gjorde emellertid vad de kunde för att få förbanden i ordning igen Man lyckades också ordna huvuddelen av trupperna Den labila stämningen till trots Det temporära lugnet berodde säkert på att förföljelsen från ryssarna verkade ha upphört Men snart siktade man dem igen det var de tre skvadroner som nyss låtit sig avvisas, som på något vis ridit runt de svenska kavalleristerna och nu dök upp bakom dem, in vid Molaje budice. Ryssarna tog sikte på den lilla knagliga bron som så många av dem flyende utnyttjat, red fram till den och gjorde front mot svenskarna. Förutom att de tre skvadronerna på detta vis helt korkade igen passagen innebar det också att de hotade det reorganiserade svenska kavalleriets rygg som hade sin front ut mot fältet. Därför ville Gyllenkrok driva bort dem och han red ut till några skvadroner på den vänstra kanten för att låta dessa göra helt om och gå till attack mot de envisa inkräktarna. Innan anfallet hann slås ut uppstod ett förödande missförstånd Lagerkrona ropade Marschera! Marschera! Troligtvis i akt och mening att få ryttarna ute på högra kanten att gå på De kommandon han använde var tvetydiga Parenthes. Lagerkrona var trots allt generalmajor i infanteriet och hade gjort tjänst endast vid detta vapenslag och måste alltså haft mycket klen erfarenhet av att kommendera kavalleri rent drillmässigt och taktiskt. Slutparentes. Några skvadroner som förlorat de flesta av sina officerare missförstod eller valde att missförstå orden och red iväg inte mot de tre ryska skvadronerna utan ut på slätten. Öderut. I den spända atmosfären räckte det med detta enda exempel för att ryttare efter ryttare, förband efter förband, skulle ryckas med i reträtten. Lavinen var återsatt i rörelse. Gyllenkrok skrek förtvivlat att de i Guds namn skulle hålla. Folk ropade halt, halt, men utan effekt. Det samlade kavaleriet löstes upp. Smälte bort och ran iväg över den dammiga slättens våglinjer. Skvadronspastorn Sjöman såg virvaret och kommenterade det sålunda. Så länge furien eller aktion står på är det svenska goda soldater. Men begynna det att löpa eller sig retirera så står det inte att hålla dem.